Euskal gazteria, kapitalismoa. Kapitalismoa? Euskal gazteria. Ez dimesteko tal dauden bi realitate. Eta etengabe kontra jartzen diren bi errealitate Kapitalismoaren logikak etengabe zapaltzen du gazteria. Etengabe zapaltzen du emakumea. Etengabe zapaltzen du amalurra. Etengabe zapaltzen ditu oinarrizko eskubideak. Eta ez digo herri bezala sentitu bizi eta garatzen uzten. Eta honen ondorioak, dantarkeria honen ondorioa gure bizitzaren espar guztietan jasan behar ditugu Gure albide ekonomikoetan, emakumeon eskubideetan, naturarekiko harremanean, ere mua afektiboan eta seksualitatean, emantzipaziorako eskubidean, harreman pertsonaletan, migrazietan, aixialdian, sentimenduetan, kontsumo ereduan, lan baldintzetan, psikologian, parte hartzean, naturbalia bieden ustiaketan, izkuntza eskubideetan, eskuntza ereduan, nekazarituan, pertsonen garapenean, gazte zorkuntza, osasunean, jai ereduetan, baloretan, kulturaan, komunikazioan, elikagaietan, ikuspegi kolektiboan, familia kolektibo Eremo guztietan modu kaltegarrean eta negatiboan zapaltzen gaitu sistemaren dirugozeak. Dirugozea sentzin hori gure behar eta interesen gainetik dago. Biru interesen logika hauek erabekitzen ditu gure eskubideak. Denonak? Bai, denonak gainera. Pertsona gazte eta herri bezala kaltetu eta zapaltzen gaitu kapitalismoak. Bai, baina gazteoa badu gure etorkizuna irudikatzeko gaitasuna eta kapitalaren diktadura honen aurrean hortzak erakustaraz gain espazio askeak sortu eta bestela korreduak eraikitzeko antolatzen gara. Eta Euskal Herriko Luze Zavalean gainera, eremu guztietan eta moduan itzetan. Gaztetxaren autogestioan. Etxebizitza duinaren okupazioan. Borroka feministan. HTERren aurkako sabotailan. Ikasle asamblagan. Prekarietataren aurkako manifan. Irrati libreko estudian. Azkena aurkako kontzentran. Gazteguneko charangan. Entxeguko lokalean. Hizkuntza eskubien aldeko zabaketan. Jai batzordeko bileretan. Marabare tailerretan. Nazioarteko brigadan. Amaika us dugu Elkar, bertan elkartzen gara. Eta horrek berak elkartzen gaitu. BADAKIGULAKO gulako gu garela geroa. Sistemari pizzaitzadurak eragiz. Beste mundu berri bat egegunez egun eraikitzen duguna gara. EREMU eremu borrokatuz. Gaur hasi behar dugu, biharko Euskal heri eraikitzen. Pertsona gazte eta herri bezala askatuko GAITUEN herria aldarrikatzen. Ekin badakigu batasunak elkartzen gaituela. Bai, eta indar guzti hauek metatu behar ditugu. Oraindik egiteke dugun bidea ere marraztu behar dugu. Sistemaren aurkako gazten frontea endotu behar dugu. Alternatibak iraikitzeko indarrak batu behar ditugu. Urratxak elkarekin emateko. Baita ere, erasoei batera erantzuteko. Proiektu herriak garatu eta pizteko. Buñarria, badaukagu. Horri nola heldu batu behar dugu orai. Gazten mugimendua osatzen dugun eragile guztien artean. Eta elkarlanean. Erekin ezagun batera! Baina nola? Elkarlanean ekimene herraldoi aburutuko dugu. Gazte mugimendua bateratu eta indartu behar dugu. Izaera errebelde, sortzaile, parte hartzaile, sistemarekiko apurtzailea eta eraikitzailea den bidea hasi behar dugu. Eta badago proposamena. Aurten udazkenean gazte topaketak burutuko dira. Elkarlanean orain hori garatzeko bideari heldu behar dugu. Beste jendarte eredu baten eraikuntzan ere herri-herri urras praktikoak eman ez ekingo diogu bideari. Urratxo horietan beste geltoki bat izango dira gazte topaketan. Indarrak metatzeko pausoz pauso bateraguneak sortuko ditugu. Denon parte hartzea bideratzeko deno gara beharrezkoak. Datosen astiotan dagoeneko hainbat asamlada burutuko dira irekiak eta parte atzaiak noski herrialde bakoitzean ere asambladak izango dira gazte norbanako eragile eta gazte asamlada irekiak gainera, posta zerrendara gehituzkero ekimenaren ondinorako jasotzeko aukera dago gazte sare apuntunet barra topatu gunean arpidetzea besterik ez dago Erreza da gainera orain bai, bidean gara sistemaren aurkako frontea indartzeragoaz auzolanean gazte mugimendua sendotuz egiteke dugun bidea marrazteragoaz